Já, flæsar Þetta er ekki það skur Ég er nokkuð góður Mikið að maður nær þér í hlaðvarp Já, það er, er búið að Búið að vera svolítið mikið að gera hérna uh. Herðu, við ætlum að hérna koma með dásamlega tímaskekkju inn í allt saman núna sem er í gangi og fara pæla í deildakertni enn aftur Já, að það þarf að gera hann upp Vegna þess að sérstaklega vegna þess að við, við beilaum á því fyrra það er örugglega verið þér að kenna en hérna ég að það hafi verið hitfira. sem við beiliðum móði að gera þetta upp. Já. það er svo sem kannski skiftir í göllu en en hérna Þeir hugu við. höfum beilað við höfum og, og þess vegna hérna fannst þér mikilvægt að ja, þó, þó að verið komi á tíma á finnst mér eh hérna masta að gera þetta yfir undir það okkar upp að því að þá fáum við líka svona kannski smá tækifæri til að svona gera upp uht kanski leikþena hjá leiðunum sem að er ekki kominn í úrslitakeppni eða eitthvað þó við kanski uht reyna og kanski að dvelja ekkert allt of lengi á því sérstaklega svona, á svona leylari leiðunum að að að hérna þá uh er þetta alltaf svona pínligt spennandi er setja kryddi í þetta að að tippa svona á þetta ja uh, Manstu eitthvað svona ganni á þannig við byrjuð? Manstu, manstu eitthvað eftir hvernig við gerðum þetta í haust? Ég man bara tvent, ég man ég spáði undir og núið ork og leikas. Það <laughs> var bara eitthvað alveg glænýtt bara? Já, það er einu að segja mannhaldi. <laughs> ok, manstu ekki, manstu ekki eftir því að annar okkar að við kannski farið offorsi í... Í því að fara undir eða yfir eða eitthvað svoleiðis Já ja, þú er enn það þekktur undir búið gínt að sem þú ert svo svart sitt þannig að það kemur ekki dóvart að það væri svolítið svoleiðis ég þér til, a, til að reyfja það upp fyrir hlustöndun þá sett ég undir á alla austurdeldina ja. og fyrstu fjögur liðin í vestudeld ja. Þannig að ég er þetta með nítján undir eða svo áður en að ég, ég sett yfir og var gaman að geta þessa að þetta yfir rættist hjá mér. En hvað var það? Danverr. Já, ábart. Og og hérna við vorum báðir með það rétt en en hérna við skulum gera þetta fara eftir sömu röð eh liðin eins og við teljum upp. E, röðin náði þeim varðu kanska að, að að hluta til skríðin því að hún er, hún er byggð á á því hvernig, á stöðutöflunni á síðustu leikþigi er má rétt þannig að Já. hún þetta kallast ekki kanska endilega á við við loka stöðuna eins og var núna en svona sirka bad, þá var séu nokkur sem hoppar þarna svolítið stort að milli en við byrjum sem sagt neðst í austrinu höldum þaðan upp á topp og og byrjum svo neðst í vestrinu og og höldum upp. Já. Eh Philadelphia eh setti 27 hálfan á þá. Já. Og við vorum báðir svartsínir. Og settum báðir undir á það. En þeir unnu 28 leik í helvitinn á þeim. Helvitinn. <laughs> Þetta er bara típiskt Vegas Já. Vi við sáum ekki alveg fyrir hvað Joel Embiid var svakala góður í þessum 30 leikjum sem hann spilaði. Sögðu mér að Ganni, þú virst búinn að heyra háypið kringum hann. Já. og kannski ég veit ek ekki kannski sjá eitthvað annað á honum eða eitthvað en hversu mikið ef eitthvað fór hann fram úr þínum væntingum sem leikmaður þegar sórst hann spila loksins í ANB deildinni. Hann náttla fór illa sko ég hafði lengra væntingar með hann eftir öllu það sem meiðsli sko. Ekki ég heldur sko. Ja það bara núll væntingar á þótt og en en hann er alveg sko hann sko, náttla langbesti ní líðni ár. Langbesti En er sé 30 leikir geri að verkum það er ekki hægt að velja nýlið á sjálfs. Nei. Ég sammála um því. Og veistu, í ávin helstheitd þá er þetta alveg leikmaður sem er hætt að byggja segurleiði í kringum. Allt eða eh, segurleiði eða tá á meistaraleiði kannski. Meistaraleiði sko. Já. Já. Já, ég meina, al, hann er alveg svo þá góður sko. Ég, ég maður var búinn að heyra svona Hakim al samlíkingar. Og ég hló náttúrulega bara upp átt þegar ég heyrði það, sko. En þegar ég var búin að horfa á tvo þrjá leiki og sjá hvað þessi getur í haust að þá, þá hann hefur sennilega verið svona þrið svo sunum betri en ég bjóstið, sko. Og sko, og, sérstaklega sko, í ljósi þess hva, hvað hann er komin stutt á vegi í öllu, sko. Bæði út að því, þess hvað hann er búinn að spila lítið að skepilegum korubalta og, hva og, og, og hvað þessi meðsli eru búinn að gera hann lífilegt, sko sérstaklega ljósið þess hva hvað hann hafði svakaleg áhrif á leikinu á báðum endum allaness, það fannst mér alveg með úlíkit Það ja, ja. algjöflað sammála Þannig að Nei, ég myndi segja að framtíðinni Philadelphia sko, mér finnst þú vera mjög björt Já Það sko horfir á klassi hálffullt náttúlega. Já, þú þeir eru með hann og þeir eru með Ben Simon sem gæti verið þú sést leikmaður sem hæstur byggja meistaraleiði í kringum. Já, sko... svo eiga er alveg sko hrúu að af, af hérna valréttum. Mersulega. Geta fengið valréttinn frá leikasi ár. Mhm. Mm er ekki topp 3. Geta fengið valréttinn frá sakrament og geta skipti sakrament og sakrament ah. og fer eða fram yfir á, þá. Akkúrat. Þá næst eða þarnæst að fá er valrétt frá sakrament og Ó ja. Ah, það er sko það er svona það er tvílingur gullmönn svo eigað nátt að sýna valrétti sko. En þú nátt að vest jafnvel og ég og allir að, að hérna þú getur ekkert endalaust hlaðið á þig ungum efnilegum nei nei nei nei þeir ekir, hefna, hérna bú að vel nátt til að meta að þeir væru að með þessa að stráka alla efnilegu á lágum launum á allra næstu árum og geta þá bara valið og hafnað og, og og gert eitthvað þar en þeir væru að með fangi fullt af afsættum sko já, já og svo það er bara gaman að vera Philadelphia fan svona á næstu 2 eða árum Já ja það verur gaman að sjá hvað þeir ráða en en Já. eins og ég segi glasið er hálf hálfult hjá þeim finnst, finnst mér sko, veist, og veist, þeir eru ogna halda sama þjálfara í gegnum allt þetta ferli sem ég hjálpst vera sko. að costa sko ja mérst líka að, veist, hann er þust hann er svo mart er ég hlakka til að sjá Simons ég hlakka rosalega til að sjá Simons að við erum svona hriven af leikmannum bara þust svo er spurning sko ef við fá Góða stráki á sko Góða stráka, stráka kannski Þá er þeir bara Já Eitt mest spennandi lið bara í dildinni Vissulega Við stöldurum ekki lengi á næsta lið En Las vekas var Alver hengt með puttan á búlsinum þar Eins og hjá Philadelphia Þeir settu 20 og halvan á brúklin Og við settu báður undir á það Og höfum rétt fyrir okkur því að brúklin vann 20 leiki Já aa í raun kemur ekki óvart bara mannskaparauðir að er að bauði ekki upp að meira. Nei, og kannski bara mestafurðar að er að komast svo nálægt Náratsa. Já, í raun er mestafurðar að, að. bara menn eru með þjálvaran. Þú veist, hann er að fá ja. leikmitla berjast og þú veist, ég veit ekki sa... hvernig hann fer að því en en já. Nei, þú að... veist, og um mellendi miðslum og alls konar, hann að að á 20 leikjum var bara nokku gott hjá þessu liði. Held ég. þetta er veist, þeir eru ekki ekki það nálagt í ennþá að vera NBA lið þannig að þar þarf ekki að hafa mörg orð um það en þeir sná kannski vonandi far, fara fara noko að sjá til sólar eitthvað á Já, er, Þeir eru sná ég held að þetta hafi verið svo botnin á þeirra falli. Við skulum vona það ferra vegna. Næsta lið er alltaf, alltaf við höfum alltaf gaman á næsta liði. Það er New York. Það er New York Nix, Las Last að sjá og voru Uh, sýntu mikið hóf þegar að settu 38,5. Já, á New York. En það vissu já. það allir að leiði færir náttlæi í úrslutakeppni. Já, já, það bjókust allu við því. En, þeir... en við við náttlæi settum undir og höfðum að sjálfsu verið okkur. Þá þeir unnu nú ekki nema 31. A uh, money in the back, eins og menn segja. Já, var það sko. Eh uh, er hérna. sem, bara hatta sænt er treysta á í þissu sko. Hérna næsta, ó eða meira um vetrinn hjá þeim, við bara afslumum ekki fara út í það sko. Það er bara búna að vera. Þetta er búið að vera eitt, eitt eitt eitt sko eitt græðilegast tíma sem að man gerir heyrst um bara. Er það að heyra það í um Ég veit ekki. Karmell og frú eru sagt, hún er flutt út, og það er hann var vist að barna strippara. Oh. <glar> ó. <glPar> það er eina sem vantaði sko. Það var eina sem vantaði í dramað og að bara Það er bara að koma. Þvímingjætt ég að fá Já, veist, alltaf hún er flutt út. Það er, það er vissi stað þérst. Sagan segir að það er einhver strippar í kofun 6 og 7 mannið alveg. Verður því ekki að gefa, gefa því að þóna seg kredit á ná að vinna 31 leik með þessu liði bara? Sena. Jú, það er ágætt, sko. Það er ágætt. Sko. núna er... er bara eru tómu tjóni, sko. Phil Jackson, sem forseti leikmana mörla hann er að þúist hann er að nánast auðmýkja Carmelo í mediinu hérna útitt að reyna að fá hann til að veifa trade kláusun í reinsinni. Já, ég held að Phil Jackson hafi sama álit á Carmelo Anthony og og ég sko. Já, þúist en, en, en við erum ekki yfirmaðurar sko. Nei, vissulega. Og, og við þurfum að ekki að vera political, political correct skilurðu við Nei. getum rauna yfir menn hérna og þurfum ekki að taka ábyrða það en fyrir Jackson þarf að taka ábyrða það og, og hann þarf að búa þetta í gott reppuð fyrir liðil svo að menn vilji koma hana og, og, og þetta er ekki að gera það nei, ég held alveg grínlöst ég er svona glottinn nú bara út í annað þegar ég heyrði Stephen A. Smith segja það fyrst en ég held grínlöst að kenning Stephen A. Smith sé rétt Hann byrjaði að halda því fram með miðjanvétur og heldur því fram en þá að Fyldjáksson sé umfætlega að reyna að láta að reyka sig. Svo hann getið bara tekið auðrin og, og farið til Montana og farið að tilla aftur. Hann, hann segir að, að, að, að hann hafi ekkit vilja að þetta jobb en New York hafið bara haldað að fyrir að hækka hækka launatólundar þannig að það þangatil að hann gata nei það stað að auðhvör kenningu því að Jackson hagar sig nákvæmlega þannig hann það hagar sig eins og maður sem mægt, að reyna að láta að reka sig sko hann mætti halda það en en, en já. þetta var ógeðslægur vetur það var það fór allt úskil sem gatfaru úskil og og hérna þetta var bara bara New York Knicks bara Og bara ja. á styrrum ja, ja, og Kristoff ja, ja, Posingers hann er búin að taka hann er búin að fá nógu að þessu bulli hann er bara alltaf að vera lengi í leithafan í og koma seint til já er eiginlega að koma með ógeða af dramanu eftir tvo að veitur ljáunum hversum vill Nókvæm, þetta, sé, þetta sé hérna góður bytti hundskjæft já. en ég teka það fram það sama og ég segi alltaf þegar við erum að raunum í New York ég finn til með stuðnismennum þessa félags sem að ja er... ég ég ég geri það líka ég enda þú veist sendi ég æsku inn með reglulega skilaboði ég er samrykgist jaa ja þú veist hann heldt í munihyork og, og ég er samrykgistinn oft þetta er hrikalegur staðatill að vera á í lífinu ja sérstaklega að menn að tapa verið í Brooklyn nett og svona leiðum sko hellu næsta leið fór svolti illa með okkur það er Milwaukee box ég veit ekki alveg af hverju varðar ég fór nota undir au þessa sem sagt 40 leiki. Af hverju fóst þú undir á mun loki? Já altt ég, ég munu það. Ég bara var ég að svarti. Þeir unnu 42 leiki. Þú fóst 40 áran en þeir unnu 42. Ja, ja, sá, sá kannski ekki alveg að þetta combo væri aðeins svakalega góð. Nei, vissulega. Sko, voru náttla meisli hjá þeim. Sem, Já. Sem er vissulega. Yeah. Ég held sko að meðslinn hjá Kris Miljón það verið komin inn Já, við vissum að, að meðslið er ekki með hjá fyrir eftir dúg og disk sko. já, þessar nú voru við og, og hann han, var já, já, nú manni þetta, hann var einu maður sem gæti skotið í liðinu, þessum hann voru svartinnir og, og við... hann kemur sko, svo missaði þetta bara En Chris Milton kemur miki fyrir tilbaka en minn bjöggust við. Já. En, en, en það er nú bara svona aðeins út. Ef einhver hefði sagt okkur það að síðan á ofan á þetta allt saman að þá verði Matthew Dela dóa um spila eins og drast í allaveitur. Þá hefði nú ekki orðið bjartsýtni. Nei, ég, svo, en hins vegar Gregman Rower hins vegar finna nokkuð gott hlutverki í liðinu sem svona fyrsti mjög svo maður af bekknum og svo bara nýliði ársins hjá mér bara brillera með þessu liði já, svo er náttúrulega Markum Brockdón sem er einn af tvei mönnum sem koma til greina sem nýliði ársins bara, bara búin að vera brillera hann er nýliði ársins hjá mér alveg bara sko á þess að hugsa um það sko já, þetta er nú reyndar ég svona, veit ekki hvernig á hvað hva er hann búin að gera? þeir ja, eru a... skjóta illa í leði sem er bara djók getur ekki háskóti ja því hann er ekki með ántættu kúmbo með þessu leði nei en en proton færi hjálp frá ántættu kúmbo með að stýra leikliðsins ná í þrennur og og hérna e, og sem samt vera gjörsæmlega gjörsæmlega óttalaus og, já, og klókur leikamaður sem búna að vera í háskóla kemur úr fjóra ára háskóla algjörlega, sarið þáttur á móti er búin að vera síðustu 20-legin að vara frábær mér finnst þetta að vera svona klóskól mér, mér, mér, finnst... mér finnst þann vera sko andri miller endurfattur pílitið, já, mér finnst þetta vera svona 50-50, hvortnæg ég að kjósa sko, já, en þeir svona sko, mér finnst að sveiflu kent tímabil hjá millvóki en yfir, svona, yfir og ekki sísti ljósið þess að þeir gefa hva Toronto og kaftinn í fyrsta leik að hjálpa til að svona þetta er þetta er eitt af fáum leydum í austurinn sem ég hefist hava komið svona þokkallega útur. Já og, og framtíð, framtíðin er björt hjá þeim. Já. Er er ef, sérstaklega eftir, ja, er að koma til baka úr þessum meiðslum. Já. Ein dinku réttur um að leiðu meiðsla þessi en, Já, en ætla, hann er ekki einhvern hann er ekki Já, skil hvað þú en, en... Va vonar á bestu uh, náttla. Ja, Anton Kombo, ættir leikmaður sem getur verið besti leikmaður í deildinni eftir 5 ár. Já, hann hann han, ja. sko, han verður öðru náttúrulega, hann verður að vera duglegur að æfa sko til að skota sig sko. Ja, sko. Hann verður veist. að hann honum eru ja skorður settar ef hann heldur áfram að hitta svona illa sko. Al Algælega, vissarvælli. Sama sama havas sagt að hann lebi brónu þessum tíma sko. Vissulega. Já, er hann, hann nær að að bíta sig það mikið að menn þurfa að taka hann alvarlega sko. Algjörlega. Þá þá er varð er var er, að er að mjög líklegast besti leikmaður deildarinnar að topp 3 er alltaf um ráðinu MVP á hverri Já, fyrir utan alla þessa stóru stróka sem er að banka deirnar, þá er erði hann klárlega kandídat í í semst svona vængur sem gerir allt. Þú veist. Já, sko. sem er uppskriftin á MVP sko. Já. Hann er hann er Magnúströkrinn. Já. Hérna næstir eru Orlando Magic. 36 Úrf. og hálfur seg sáði Vegas. Sáði ég gjöru glundir. Þú segir yfir á það. Au á að að gleðilegum hefði verið á. Ég veita ekki. Ég settu undranlegt á þeir unnir 29 leiki. Já. Nei, alltaf gjörsala. Síðistu 40 leikirnir þá bara nennti enginn að mæta til leiksk Nei, þetta var bara kleta síson maður hefur bara áhyggjur hvað er að gera þannig að ég held að við þetta ekki hvað það er að gera sko. Nei, það eru búin að reka frákvæmtastjórn Já Þannig að það Nei. kom svo sem ekki óvart skiftu hana í baka á miðutímabili sem ég... er sem er fenguð fyrir svona kannski sinn staðsta beta eða svona staðsta aðsett Æmitt og bara seldi hann að 50, 50 cent á dollars. Já Ég, ég Þengu, ekki mikið fyrir hann. Ég sé ekki Ég er alltaf sko hrefin að Aaron Gordon og svona en ég, ég sé ekki ég sé ekki því þessu leydi til að vera spentur er svona eins og hjá Milwaukee sko. Nei, ég, ég er ekki ekki ekki bjartsýtt eins og þetta Biamo, Bismarck Bianco og þarna dæmi. Já gæti orðið mjög slæmur samningur þegar fram í sækir. Ég það. Herðu, næsta lið þar, þar varst þú Bjartsý og það er rétt fyrir Washington. Já. Það, þeir settu bara 42 og halvan á Washington sem eftir á að higgja sko, en alltaf rugg lágt en þetta lið bara var bara ekki búin að búið að ná sínum potensial fyrir en í vetur að manni finnst Þú veist, Já, það var sértu sná sprettti en Já. en fyrir nú 49 leiki Já, Ég veit er veit á þetta er svo dauða að þetta vera 50 sigra liði í þessari austu deilt alþjóðver. Já það sko bara allir bíl heill nánast uh -huh. all tíma uh -huh. að spila eins og engil. Já. Porter, miklu betrur en nokkur maður þar að vera. Flott, flott progressor í honum. Engi contract season líka Já, já, mennur menn jafnvel að tala já. um samning fyrir hann Já, sem að erði að mínu viti fyrsta stóra skrefi til að fara að fokka hlutunum uppallar En fóna, já, svona er þetta já, bara í NBA já, í Leikmenn er að ö, fá borgað fá, fá samninga að markaðsverði en ekki raunverði sko. Já, já, og Skottbrugs bara gera rosaflotta hluti með liðið Já, saga vetrarins hjá Washington finnst með vera það svona vindication hjá honum sko, Já, hann er alveg hann er alveg kandidati þjálfa rásins 1 af 4 og 5 Það er definitví Þannig að Síkak og Búls eru næstir Þeim, þeir settu 38 og halvan á þá Vegas já. og við sem báðir undir á það, þeir náðu nú samt einhvern veginn að vinna 41 leik Já, þetta var samt ekka... varðu þetta leið eins og við spáðum þeir voru þúss let's let's face it sko. þeir, þetta leið var drasli vetur sko ja þetta var drasl já, já. og þeir voru ekki að nenna þessu og ja það var mikil drama í kringum Chicago og og, og, og kanski voru þessir extra leikir sem eyðilaðu spá okkar kanski voru það bara út af hversu góður team í butlerer ja kannski. Þú viss hann átti frábært season sko, og ef ekki væri fyrir svona nokkur rugl season annaðasta er í deildinni þá var hann alveg veist, hefðan gæti orðið í umræðunina sem MVP svona þú viss ef liðið hefði verið líka betra sko. Þú viss hann var að setja alveg að svona venjulei ári og hann að setja MVP season Já, og svona allvæga svona til að vera með í umræðunni svona sortu eins og Já, eins og Thomas og John Wall og svona. Já. En þú veist, út af öðrum þáttum annars stæri deildinni, þá bara kövist stað. Já, en voru, voru sko ekki það, þú veist, ég er, hérna er nota ekki sigagbo maður eða Tim Butler maður sérstakur en voru hann er einn af hann myndi vera í fimmanna úrvalsliði austurdeldarinnar eftir vetturinn er það ekki þurfið með Lebron James og var góður Asiða Thomas var góður uh, og þetta kom Bótt, John Wall já. Og, og Böllir þetta já, ég... er þessum leikmenn sem finnst það að vera góður í allan vettur sko. já Úst, ég, veit, ég veit ekki hvort ég að taka Asiða Thomas bakværdur bakværdur Toronto áttu sko spretti en ekki Það reynti reynti mjög ánægður með þe Rósan eiga í alla alla vetur. Já hann hann af skilið shout sko. Hann, hann bar sko síðustu síðasta mánuinn bara ja, liði eitt og stuttur algjörlega sko, En Lárí á tímabili var Lárí bara á tímabili var Lárí sko, í bara Steph Curry regli sko. Já ja, hann var bara, bara eitt besti leikstjórnum við til þar ef ekki besti á tímabilið sko en svo myndist hann og já nú er hann komin í úrslutakefni og við veitum við veitum restið já hérna þá erum konur upp fyrir línu og konur í úrslutakefni eins og hann var í fyrra já eh, Detroit vekka setti 45 og halvan á þá já þú segir yfir á það enda trúður á stannvangöndi, ég seti undir á það eins og allt annað Já, þú hafið rétt fyrir þeir Já, þeir runni ekki nema 37 leiki Já, en alltaf mistu Bredzi Jackson hann í meðsli Já, en svo kom bara í ljósa Það hafið mikil áhrif á bara sísonist <hæð> Ég hugsa það ein. en ég finn til með stannvangöndi hann, hann er bara með hann er bara með sko hann var seld gölluð vara sko. þetta lið það eru bara ekki troslega ljósir punktar í þessu liði sko e hann var nú líka smá þáttiði sjálfur sko Já kannski veist, hann bæði Reddick Jackson það var ségu þessi innan risa samningu Andrew Drummond Já Drummond hann hann hann þolir koraðnar sko því tók ekki skrefi fram á við í í, í vetrinu sem að bjósk kannski við að um ungum leikmani. Hann hefur ekki metnaði eða? Nei, þú var kannski lélegur í áhrindum en í fyrra sko, eða eitthvað. hann hefur ekki metnaði að verða betri sko. Nei, stel... Jackson Reggie Jackson er fyrir utan að hann er svo pínu meiðsla þá er hann bara hann er bara ekki ég held að hann spili bara ekki vining basketboll. Nei. Það er svolti þannig sko. Hann er svolti og hann er erfiður. Já. Svolta Og hérna KCP er náttúlega hann, hann er, er... fjölulega smárunn í þessu liði. Ja. Já, veist, hann er Þeir... hann er ekki svo ljósi punkturinn. John Logie er aftur nokkra svona smá sprettti, en hann ja. er ekki meira en því 7. maður á bekk sko. Ekki alls ekki. Tobias Tópe. og... Harris var ekki Hann ekki góður. Ekki jafn góður eins og í fyrra, það veist og Stanley Johnson níleiðiði í fyrra. Johnson brúnir að skref neðr á við Morris það, og hann er ekki góður. Men bjög, meira við að Stanley Johnson, hann er ekki ekkert að frætta þar. Okay, veist, það forvistu það sem er Marcus er, er, Morris er bara Marcus Morris skilur, veist, hann ná á sína leiki og svo bara hverfur hann. Já, og það eina sem a, eina sem er í spilunum fyrir þetta Detroit er að þurfa fara maxa kalt pólp eitthvað veist, láta hann hafa einhver markaðsverðis samning sko, bara eitthvað reik sko eða það bara að... eða bara byrja allt í og nétt bara segja heyri við ferum ekkert með þetta lítt við bara stökum við allt í og nétt ég, ég veita það er rosa auðvelt að er það ég að, ég að segja það en það er já, bara ekki í liði til að byrja sko ég veit ég ég, ég sé ég ef ég væri staðangöndi þá sé myndi bara taka ákvörðun bara hvað geti fengið fyrir þetta. Þú bara veist, segja veist sést stopp staðinn fyrir að vera rembast eitthvað og rúpa með þú um veist stein. Þetta lið þetta lið átti ekki breiki að fara ofan verða sko, þetta lið. Na, sílingi er kannski 50 leikir. Sílingi er er heima villur í fyrstu ja. Þetta lið verður aldrei betra sko. Uh -huh. mynd ekki, mynd aldrei ná því sko. Það er bara ekki það er bara ekki efni með ríðafins sko. þó að sé þannig að góðu þjálfari og þó að hann sé að reyna að koma með eitthvað struktúra þannig að það. Það er bara, það, hann er ekki með tablmennina í, í, í að byggja það upp sko. algjörðu hérðu, Indiana Pacers e, vekka setti 43 og halvan á þá og við fórum báðir undir af það og það er unnu 42 leiki þannig að það var nú rétt já, það var svona struktúrun á liðinu heitlaði mig ekki fyrir tímafinu ekki með heldur og merkilegt nokk, þá rættist þannig bara nokkurni það sem við sögðum yeah. við, við sögðum að, að þetta sem læri barðar að gera, gera allt, við erum svolítið að reyna basically lýsa yfir að hann vildi keyra meira á tempo og jákvar svo lesin, fá samt mennins og allt jafnir svona inn í þetta og eitthvað hann vildi skjóta meira eitthvað, en hann er ekki mennina skittur í það, eitthvað svona, þ, þetta þetta mega ekki semsað að hana lið og og gerir það ekki enn og Paul George er bara orðinn hund leiðrar á þessu. Já hins vegar er Miles Tanner hann er hann er, er miki efni og hann er alveg búna fljóa undir ratan hjá mörkum. Já ala vegna þess hvað hann er rosalega miki af super efnilegum stór já stórurnar hann Já, er stórur Hann er alveg stór maður. Veist, sem getur farið að spila með þem bestu bráðlega. Já, þú hefur svona miklar. Já, þú á, bekk, á já, já. Veist, hann er rim sem flest líð vilja hafa. Merslega. Og hann getur sett skot alveg já. út af þriggja stiga að já. það er svona Það er mikilt efni viður þar munt ég segja. Æ, já, húnum. Ja, það á í honum. Meina það það er gott tikka upp hjá Larry Bird. Larry Bird hefur haft ne fyrir að finna góða leikmenn. Ja. Sona seinni í lotteríinu. Gef, gefum gefum það. En, og, en, svona, en það er náttúrulega það er áhyggjuský svolti yfir undi anna af því að Paul George er, er greina hund óvanaar þarna og hann og... getur labbað í burtu hvað, eftir næsta tíma Eitthvað svona leið. En við erum að Það er bara Já, það kemur alltaf í ljós Kemur ljós, en, en annað, er, veist, annað er bara Replaceable player Það er svo Charlotte Hornets Vegasetti 39 og halvan á þá Ég fór undir á þá Eins og alla Þú fór, fór yfir heldur Þú fórst yfir á Charlotte Já, spenntur fyrir tíma fyrir tímafili, Svo bara Þeir eru 36 leiki og voru bara skelfið í allaveittur. Disappointing. Kanski bara... Já, Marvi Williams og Batung voru ekki að spila að eins og árið áður Neu. og hérna mistu Theramilin sem var svona mm -hmm. þeirra sjötti af aður og mikið sparka af bekknum mm -hmm. og bekkur þeirra náði aldrei sumu hæðum eins og árið áður Nei. Það var svo ona kanski helsta frétta hjá þeim. Þeir bara mér fyst bara þetta tjálotli er bara eitt af þessum leydum í austurinnu sem ég er bara svona hreystipínliti höfðu yfir og bara. Já, bara veit ekki alveg hvað stefnu þeir eiga taka núna. Nei. nei ég bara nenn ekki að eyða er... meiri tíma í þetta tjálotli. Bara... Nei. Þeir Er okay, bara... næsta leyd. Þeir eru bara eru eins og þeir eru. Næsta leyd var Boston. Eh mér fannst þonst man kann skipa þínu lit bjartsinnir á vegas að segja 51 og á. Þú sáðir yfir það og hæð rétt fyrir þar. Eh þeir unnu 53 leiki og og þar náði til að vinna austurdeildina. Já 53 sérar sem er náttla náttla með ólíkingu. og ég held að þessi austurdeild núna í ár sé lælegasta deild sem að ég hef séð síðan ég byrja að fylgist með NBA Já ég ætla alltaf að er ekki að neyta Nei, Ég er alltaf ekki way off með það Nei, ég skoðum orðað þannig Hann haf, nú hérna þegar New Jersey Net, Nets fór í úrslitinni kringum aldamótin það var reyta alveg skelvileg östuðströnd þá Það er rétt, það er rétt Á, áður, áður, áður en Lebrón kom inn í östuðströndina og e. var En sé en eftir að LeBron hefur komið inn þá hugsa ég að að Austurströndin hafi ekki verið svona skelfulleg. Nei, hún, vast, hún hefur sko, uh, sko hún hún var aðeins að svona skána sem svo ekki eins mikið af liðumi kannski Yanes sem voru sko algjört en en hérna en hún er svona uh, þust meira sem er contender og O svoerstu með Toronto og Boston sem eru pretenderar og svo ertu bara með eitthurn hauga af einhveru rusli sko. Já ja. En Boston menn svona heilt yfir stóðu þú bara ágiltlega í vetur og og já. hérna og og bara þúst ég meina ég hefði aldrei tippa á að enda fyrir ofan Cleveland og Toronto held ég. Ekki Cleveland allvæga. Nei, ég var nú kannski ekki alveg að sjá það en, en, en þú varst með þar ég svona spilaðist svolítið eins og við bjóst við sko eða svo spurning hvað gerist eins og við útluturgeppnið sko það er svo að sé að Thomas verður miklu meira legability sem og vandræðir að með að taka frákost Já Ég hef ekki Nei, uppsæ sko, uppsæti finnst mér ekkert vera mikið hjá bostok Nei. Ég mér finnst er ekkert verða meira en svona eins og leiðir dag svona kanski úrsliti í austurströndinni, með hefni na ég var það vanta bara meira star power í þetta sko. Það vantar annan option á móti Ásja Tómas til, til, til að þeir vinni vinni seriu í úrslitakefni sko. Ég myndi reyna að skipta Ásja Tómas núna bara þú Skilkóða mennar það verður erfiðt Þetta að ég held að já, veru ég held bara að leikmæri að, að, að sagði sér að Tómas verði aldrei í sigurliði körfólta, sem þetta skoð misturalið Nei, það, Þeistu, það, geti, það held ég ekki Þú getur verið með finklið í... Ég myndi vera til í að hafa sem, sem skorar að bekknum kannski? Já, já, já, ég veist, ég er alveg til í það, en, en hann myndi náttúrulega aldrei sætta sig við það eins og staðinu í dag Nei Spurning hvort, er, hvort að hérna, ég, er, ég er nokkuð vissum að ef einhver maður hefur kjarki að gera það, þá er það danni eins sem hefði ja. kjarki að taka svona hann er náttúrulega gríðalegt fanfavorit strákurinn ja, ja. Og, ja. Og, og í ljósi nýjustu atbyrða áfalsi sem hann verður fyrir núna þannig að það myndi ekki gera mönnum auðvöldara fyrir með að selja en ef að það er alltaf að selja, selja hátt ja þá varðu nú þá varðu núna, núna í sumar sko. veist, að, ja, veist, það er bara framundan er bara semja við hann semja við yfiribralli semja við Markus Mart ja og þeir eru með Horford á risasamning ja þær þær verður eitthvað eitthvað verða er að eitthvað star verða það er að að, að kötta þvist og, veist, og ég held sko að að gæti verið slæmu samningi eftir 2 3 ár njá. Ó ja, sá ég, er ég, er samt, ég er lafið nú. Guð, meykur við það. Ég held hann held hann Love þetta alveg. Já, ja, ma að vola það sko. Þá það er ekki mikið gerast sko. Herra, næsta leið hjá okkur, Atlanta Hawks. þeir voru helvíti svekindi. Já. Eins og er alltaf. Vegas settu 43 og hálf nú og þeir unnu fyrir, þeir unnu ekki aðeins meira það. Þeir, þeir unnu 43. Og við vorum já, svo kló klógera klok, að fara báðir undir á. Er náðiu er ekki fleiri? Nei, ekki samkvæmt mínu bókandi. Ja, mun bara bæsta fletta þessa upp bara til öryggis. Æ, þetta Ætli, hæ, þetta e e e e season e e e e þetta var náttla rosalegt yoyo season fyrir þetta lið sko. Það er náttla náttla sé meyslli hjá Millsa þá var alveg kom alveg bara þarna kaflir sem var alveg bara Philadelphia lelegur sko. Algjörlega sko. Yoyo þeir unnu 43 það passar ja. passa alveg þeir spiluðu tóku mestu kosti tvær respur þar sem þeir voru bara mjög flottir en en að tóku svo tóku þarna tvær respur þar sem voru mun betri heldur en maður um bjóst við. Mhm. Mm en svo tóku sko þarna þær voru svo meiðist sko þessum tíma ja að það þær náu meira segja ekki að toppa. Ja. Já, já Ha við vorum lúknir Hafnarbaldur. Já, ég má alls segja það. Þetta, þetta hérna, ég veist, é, Ég held samt við öum ekki átt þetta skilið sko. Þeir voru eina spila betur fyrir utan en sé meiðsli og milsap heldrum að bjóst við sko. Í rauninn ja. En Æ. þetta lið, þetta lið er samt ekki að fara neðr. Sko. Nei, tåvar, nei, nei, 2 tåvar er svona betra Hann var þá, mykje betra en ég bjóst við. Og og og, og, og, og, og þenna kannski sröterinn sko, þó hann hafi verið rosa hittend mis, þá, þá hérna svona, ég veit ekki, allir síssonið sé ekki bara eins og menn bjöggust við þegar að honum eru þau réttir stjórnataumarnir. Jó, jó, jó, jó. Svona allt svolítið hittend mis, sko. Jó, jó, þetta líka sínir kannski hvað að bútenhúlsar er komið gott kærfið hérna í, í allanda. Ja, sem að samt sem samt er ekki nóg gott til að segja. Við stundum spilar þetta leið bara svo fáa sko. það er bara út af að að er bara er ekki meira. Að er aðallega engin breidd í þessu leiði sko. sko. Gæði leikmanna er bara er ekki mikil þannig að Nei. Þannig að mér fannst svolti eh á tímabili voru er að spila yfir getu og mm -hmm. og ég vill klína að því á þjálfan. Já, sannarlega rétt Það eru næstalegið fór illa með okkur báða. Miami, þeir 36 og halvan á Miami, við fórum báðir undir þar. Eðlilega fórum undir. Já. Svo bara að spóla elstra, bara eðlilegi allt fyrir okkur og galdra framvegða medsíkvalu sísun. Þeir basically byrjuðu 10.30 og kláruðu 30. 10. Já, þetta er rosalegt. Það er alveg gjössalega með ólíkindum. Hvað? Bara ja. svo bara mest er að players og jöfnu sem sko, er náttla sko ég veit að, að í NBA deltinni er ekkert að tala um að að sko lið eigi ekki skili að fara í úrslutakeppni sumum finnst kanskje að Chicago hafi ekki haft skili að fara í úrslutakeppnin en fímiður erðu þanne NBA að að að ef kemst í úrslutakeppni þá áttu þér skilið Jajá. en en það var rosalegt grátlegt að Miami skildi ekki komast í úrsluti við fengum já, já. bara að sjá það sem það sem gerðist hjá Phoenix að þegar þú, að þú réttir górand rakits bara líklan af liðinuðinu þá gerast góður hlutir Já þetta er eitt mesti undir eitt leikmöðu dildarinnar Allgjörlega og spólstra sko þessi skrítið að segja þá er spólstra held ég bara einn vannmetnasti þjálfari dildarinnar líka sko. Já, já Þess, hann, Nei, hann er það, magnaðið þjálfari ég er, svona, ég er eiginlega á því að hann sé kótsi og sko Já, ég er nú ekki búin að skoða það uh, gömgeðilega, en, en hann hann á klárlega að skili fullt á svona, að hann í því. Ég er svona að veit ekki hvort ég, ég setja á hann eða þérna Mike Anthony? Já, Mike Anthony Já á, Já, þeir eða voru gerir báður á hérna. Ég er svona að já, svolítið er eitt að gera upp með millir minni. Ég hugsa að Mike Anthony fáið mitt atkvæði, að hvaði bara fyrir Playoffs Það er svona eiginlega eina sem skilur að þessi tölið fyrst Já, mér. Það, það, það er ásett hjálfara í umræðinum kótsuð þvíður. Ja, en þú hefðir sennilega tippað á spólstra ef þeir hefðu komist í útslættakérna eða ekki? Ég hef, ég hef tekið, ég hefðu að gefa þótt, sko, spólstra væri minn kótsuð þvíður ef hann færi með þetta liðið Playoffs. Já, ég hefði sennilega gert það sama. Þó að sé ekki sakalegt afrekka koma liðið í Playoffs í östutöldinni. Úr því sem komið var hjá þeim Jú, já. þegar Dion Veiters er byrjað að spila mikilvæða rullu í þínu liði Já og, og hann er byrjað að spila vel James Johnson, Endur Fættur Mennes og Josh Richardson og, og Tyler Johnson er að spila mikilvæða rullu Byrjaðin að liði samastendur sko, Luke Babbitt og, og hérna, Mark Reuter sem er nýlið þetta segir bara sína sögu sögu því að hann segir sína sögu að að að því um veitir að hann meiðist þá munar um það. Já. Næ, hefur þessi karl verið að gera góðar hluti sem þjálvarar að. Já. Já. Þetta flestir af þessum leikmennir kannski fyrir utan fyrir utan Drakeits og og Wide side hafa gert eitthva staðar eitthva staðar. Aðrir eru bara þvíst journeymen sem algjörlega flakka með deyja vandrarar og ja og svona. það var það var á á tíðum ég horði ekki mikið á Miami en, en gaman að sjá menn eins og eins og James Johnson var hæfileikandi sem sé gaurinn með. og ég er eiga á því að hann sé sjóttir leikmaður á Já það er punktur. Ha, hann er alveg hann já. hann er hann ha. er mest að hann spilaði ekki nema 5 fimmlegur í sko. Já ja. Tímabili og en svo bara og hva og hva er voru að skjóta vel þessi gaurar sko. Þú veist Trakić sem 40% tryggsta skytta. Dion Waiters 40. Það dra, Trakić hefur allta allta verið alltaf með góð skotnýtingu. Já ja. Tyler Johnson 37%. James alltaf... Johnson 34%, Wayne Ellington 38% eh Josh McRobert 42% spila náttla skýgir bara veddur. Já en þú Low Bubitch 41% Og og það bara þúst White skýniru. 40% þúst þar þar að gera ýmislett og um svona. Og frábært tímabil hjá hjá Miami liðinu. Hérna sá ég bara tvei lið eftir. Toronto Vegassetti hérna leiðinlegu tölu 49.5 á Toronto á þú varst bjart og sagðið að það fari yfir 50 á. sem þeir eru og gerðu þeir eru 51 leik byrjuður alltaf svakalega vel já og hvað finnst þér samt svona um tímabilið hjá Toronto svona kannski að við horfum framhjá því að þeir eru búin að tapa fyrsta heimaleiki úrslutakefni enn eina helvitsverðin lala síson bara Það. já þeir hefðu vant að látt betra síson ef Lári hefðu ekki meðist öfrukla sko, þeir hefðu tekið östri sko Sen. já, þeir má þeir rósan bætti sig mikið milli ára já. og skotnýt ekki bara fór upp um úr cirka 41% upp í 45% 46% Hann er ekki slætt. Og bara uh, er svona uh, einn betri skotbakrum í deildinni og miki liti framhvern motan tekur ekki þriggjasteigaskot. Já. Ah. En hann bætir það bara upp annars staðar. Hann, hann er mjög góður playmaker með af skotbakur. Og og hérna og duglegur að komast á línuna. Já, bara bara svo basically að spila fyrir kaupinn sinn, má segja alþkella hann að þannig að tókstur ekki frí eftir að, að hængi stóra sönunker. Nei, við vorum við vorum báðir uh, hérna eh uh, snirr að því að svona, uh, ég veit ekki svona, það var kannski eftir að koma í ljós að í baka verður svona þessi biti sem að sem man átti að vera eða á að vera hjá þeim að kannski kemur í ljós að þær verða svo góðar að mæta Cleveland Já, já, og, og gaman að og, eist, og píti tökkar, menn voru mjög ánæðar með það pikkum ég... grjóttarðunakli, sko Já, sem að vantaði í þetta lið, sko ég er samanlega, ég er, ég er síðan að píti tökkar þetta var bara nokku dvegin eins og maður bjóst við þetta tíumil Já, en Vist, það... kann, kann, Svona, kannski fyrir utan sem viðslið þarna, sko Já, e, ég er svona ég, þeir verða samt að, sko Það e... Já vet ég, ég ég var rosalega rétt með að segja að kjera betur en á síðustu síðustu sko. Og það er spurning ja. hva hva það gerir sko. Þú veist, maður veit aldrei, þú veist, Cleveland eh uh, út fyrir að vera svo og mm hann -hmm. má au ekki mikið gerast hjá Cleveland þar að þeir verða bara sleignir út. Eitthvað staður þarna að þær komast í playoffs. Já, þannig að þar spurnði ég Gott að Lári verður bara áfram og Já, ég, ég reikna með því að þeir bara veist, sem ég vil ári og íbaka áfram og, og bara gefa þessu gott ræs sko. Talandi um samninga sem að geta orðið ljóttir eftir okkur ár Hvað er lári? Já og íbaka bara Já, já, já, já algjörlega Þegar ég, ég þarf ekki að borga það en Þú Nóka stóðst var. vel með Toronto þá hefur bara klíland eftir í austrinu Vekasett í 56 og halvan að þá sagði við undir þú sagði við yfir, ég sagði undir já og það eru nú 51 já, það er svolítið langt frá línunni sko. já, ég er bara hérna, teippað á það þegar eruð mestarar, ég bjósti að þeir eru sattir og sælir og myndi ekki spila neina vörn og það eruð meðslíðaðum og það kom á Svo það er bara að koma á daginn og sko. ég, ég bjóst og sko. þeir hérna myndi bara ná þessu bara með, bara með talent sko Já alvegulega. það var bara marna leikurinn hjáum var bara óbiljállegur sko. Sins hann er búinn að vera skelfilegur. Já. Er ennþá að biðja eftir hérna sem Taylor og Luga á tala um. Alltaf komi secret defensive plan í í playoffs. Já, já. Það er ekki gamalla. Það ekki þurfti að grípa til þess á móti Indiana Nei, er ekki ekki boðið upp á það á móti Indiana ha, það er rétt sem við stær. Er það ekki að okkur í gegnum vestrið? Jó Hörðu, þar erum við með losandilisleikar uh, Já 24 og halvur sagði Vegas og við sagði það maður á það báður Já, og hvað, var það ekki rétt í okkur? Nei, þeir unnu samt 26 leiki helvítina og það mútaði þessari a, rispu sem við tóku í höst Byrjuði allt og vel bara í byrjun tímabils bara 10-10 þá höfum við bara fokk nú er bara bettið mitt farið sko Já Sí bara og svo kom bara eitthva hérna eitthveri 3ir vinningsleikir í röðum á tímabilinu mm -hmm. og það var bara. Já. Það fór þar fyrir lítið. Já. Eh máður örugglega tekið hlaðvarp. Held ég bara sveimir þá síðan þú sem hérna leikar aðdæandi inn í skáfnum. Hvað finnst þér um Magic Johnson ráðninguna og Rob Pelinka ráðninguna? Já, yeah, ég er hrefin aði. Okay. Ég veit ekki alveg með Mitch Kupchak sko. Nei, ég, að að ég sé svolti eftir honum en hins vegar heldi ég að hafi aldrei gengið upp að hafa hann áfram með Magic Johnson. Það hann er búnaður vera þarna og ég held að ég hafi bara þurt að að segja honum upp samhleða Jim Buss. Já. Já, kanski. Og anna kanski kanski er leikurinn svoltu búnað eh kanski eru þessir gömlu að hluta til svona búnerað að þú sést leikurinn er bara allt allt allt allt öðruvísi í dag sko. og ma veit ekki hvort ja. þessi gömlu gömlu skarvar sko, og hreinlega bara kort að körur eins og magic johnson kort er og spyrst kortan kortan Þá ja, ég var að ég var að horfa hérna á svona paners frá hérna Slone Conference 2017. Mhm. Mm Þá var Darren Mori var að semt að vera að tala um samningatækni. Mhm. Mm Þar var Darren Mori að segja frá því að að var nú í búna skipta þarna við Magic. það ætti verið frábært að, að gera business við um Magic að tala saman. Já. Fyr til báðum að báðum finnst var bara gert samningur. Okay. Ekki vesen. Low Villions stillinn. Sem sem ég var mjög hrifinn af fyrir bæði lið. Mhm. Mm það sleikus leikar við besta leikmanninn sem til að til að tanka. Til að tanka, fá pikki fyrstum fer. Já. Houston losa sig við pikki fyrstum sem það hafi ekkert að gera, fá leikmanna á bekkinn sem er skorari. Og en einn bessan fyrir hardin já, til að henda á sko Já og líka leikmar til að hvíla hardin mm -hmm. Getur tekið við hardin hlutverkinu mm -hmm. Við hardinu og bekknu Getur getu borið sóknanlega ekki í, í góðar mínútur alveg Algjörlega, þannig að ég bara Mér fannst þið að veist, að fyrir bæðu liðu allan hana sko Algjörlega Þeir þau næstalegið Phoenix Suns T Já 26 og halvur sagði Vegas þeir unnu nú ekki nema 24 Já, hvaðan vorum við með þetta? Þú sagðir yfir á þá, ég er ennþá í, í undir, hérna er ég með 17. undirrið í röð Undrið? Já Já, til hvað, já, það ég veit því, ég, ég, þetta verið, svo, er, svo, ég bora... verið eitthvað hæð þarna þegar ég þessu Já, já Ég samt og það, að að að veist, er alltaf pökkuðu hérna besta leikmanni sínu saman sko Já, já ja var 30 leikir eftir eða já, já, eitthvað svoléis. Ja, ja eitthvað svoléis. Ég menn þeir höfðu farið upp fyrir dag og þeir höfðu reynt að vinna allt tímabilið. Já, þannig að, að þetta var svona. Þetta var mjög tæft sko. Þetta var tæft og, og margir ljósir puntar þarna hjá Suns. En það ég veit það ekki. Men þessi 70 stegs þarna var rosa skemmtilegt en, en hérna, jú, þar eru strangar hérna sem að sem hafa einhverta potential svona en Þeim, Það er okay, rosalega, rosalega, rosalega, rosalega langt hanga til að Fénix getur, getur farið að vuna búk, eitthvað sko. Þegar minn búk er, er uh, mikli potential þar. Ég, hann getur skorað þessi drengu svo mikið. Já og, og, og hérna... Ekki vantar sjálfströð stiðmaður. Og Markus Chris, hann er svona... Hann haft enn ekki, ekki gott season sko. Nei, tók miklum, hann hafn að byrja sko. að skelmlega sko. Tók miklu framfarir. Já, þetta er allt, þetta er, alveg... er allt saman 2 ár frá því að vera 2 ár frá því að gera eitthvað sko. algjörlega sko. Já, það er með búkkari kanska í það að vera 2 ár í því að gera. Já, en, já ja. en En eins og Marcus Gris og Drakken Bender sko, það þá er alveg 2 ár. Algjörlega. Ég hef verið ár sko. Algjörlega. Hérna næsta leið á blaði hafa okkur Minnesota Timber 41 og 1/2 sagði Vegas en þeir hafa unnuð 31. Var rétt að ég eiga eitthvað... auðvitað forstu. Og auðvitað forstu yfir á Minnesota hefur sennilega ætlað ah, ja. sennilega ég sá allt falllegt við Minnesota í upphafi vetrar. Þeir hafa verið Þangað til þeir alla... byrja að spila. Já, áttu áttu ekki að vinna 50 leiki, það er eitthvað svona eins bara. Nei, ég bjóst bjóst við sko 50%. 50%. 50%. Já, eins og vekas. Ég bjóst við myndu skríða yfir 50%. Já, það gerðist ekkert slíkt ja, þó að þó að, hérna þó að ríki bjartsýniar held ég. Já, ja, menn eru alltaf mjög bjartsýnir með með allt og allt sko. Það Ná, það. Anthony Townsson alltaf rosalega etnili og leikmaður Já, menna hann er bara ég er búinn að sjá alls tölfræði já mola í kringum hann þar sem að hann er að gera eitthvað í tölfræði e, á sínu pænur ekki öðru ári öðru ári e, sem, sem að sem að gera hluti bara sem að fáir eða engir menn hafa gert áður en þeir, já, þessi strákar þetta hérna lið á eftir að læra en þó eftir að læra hvernig læra að vinna og læra að spila vörn almenlega en þeir taka sér svo svolítið sín tíma í að kenna en það bara er ólega þorma með að það vera að byggja já já ég held að það virðist sko mér sýnist sko tóm til og þú ekki veist að ætla að reyna hoppi við ykkur skref þarna nei. til að ná árang nei, nei, nei. veist Það er að reyna að fara o, rétta að rétta þessu bara. Já, veist, hann lét menn bara spila í gegnum mistökin. Já. Það, Men, veist, menn var ekkert kift út að þótt menn gerðu mistök. Það er spurning, hvernig þið verða eftir einn veitur í viðbútað sem öskurum, sko? Já, já. Það er ekki allra að. Nei, það er, er ekki allra að, en... en þú veist, kannski blokkast bara út hjá mun Já, þau meina þeir, það er óhætt að treysta því að hann þú veist, sem þetta liðir með veit hvað þarf til að vinna sko. Já, já veist, hann, er, hann er hérna, þetta er virtur þjálfari og hann er í kringum landsliðið og þannig að þú veist þeim, þeim eru óhætt að hlusta á hann þessum pjökum það er spurning hvort þau gera það Já Herðu, næstir eru blaður New, New Orleans Pelicans Pelicans þeir veka settu 36,5 á þá og þeir við settum báðir undir á það og við höfum rétt fyrir okkur því að þeir unnu bara 34 leiki. Já. Byrjuði byrjuði alveg skeljuilega mikil meiðsli. Já. Við meina manst eftir sísoni, það sem hafði ekki verið tragísk meiðsli hjá þeim á undanforðum á árum. Þar er alltaf bullandi meiðsli og svo leið. Sjáðu mennina tvo lykilmenn leiðsins sem fóru til Houston. Eru þeir búin að vera meiðri alla nei. Ei, ma ma séra veltai fyrir sér hvort þetta hafi eitthvað með sjúkra þjálfara teimi að gera. Þetta er bara þetta bara vet við dækt hvað það er að gera. Nei. Sjón var bara fullur á það. Sjón var í febrúar fá The Marcus Cousins. Já, og hann er að koma, hann að koma, þessst, sem kemur inn í maður sem hefði þurft að fara inn í mjög sterkan kultúr er Já. vel áttið að vera en er að fara inn í kultúr sem er sennilega Kall... bara ja, veikur og, og var fyrir hjá Sakramento Já, þannig að það er en hins vegar beran hann mikla virðingu fyrir áttunni tefis Já, spurning hversu langt það nær sko Já, en og ef, maður, ef maður hefur fær að vera að þessi prímadóna sem maður var hjá Sakramento þá geta menn bara að glimta þessu og maðurinn er ekki í formið sko hann er ekki formið hann var að spila hverju bótt að hæsta levli sko. hann var að maður sá það sko, það var alveg var skelvilegt að horfa á sem leikin, sko, að það leikjum þetta hjá New Orleans hann var alltaf hann var alltaf bara, var alltaf bara, hafa bara frá þryggjastelínu og þryggjastelínu sko. við vi skulum gefa, gefa þeim training camp já, já, já, veist ég hann kemur sér í gott form og alltaf veist. Já. potentialið er til staðar hjá þessu lífi þegar að fara að gera eitthvað þeir eru það fyrf... þrjá leikmæn sem er alveg mjög vel hægt að byggja í kringum við, við hérna það fyrsta sem við spurðum okkar að var sko, hvernig þeir næðu að e, hvernig sóknarleikurinn hérna myndi ganga með, með þessa tvo stóru pósta sko, og ég ég veit við þurfum að geða en treyningkempa áður en við sko, draugum við bloka dóm varðandi það en ég sá ekkert ekki ekki ekki einu sinni sko eh ekki einu sinni smá leyftur af nei jákvæðu með það mér fæst vir bara skiftast á að gera hlutina sko. Já já. Það er það er kanska út af því að það er ekkert til staðar sko. Ég eins og við sé ég, ég, ég er erð þá á passa hjá mér. Já. Ég held til þess að True Holiday er eftir að finna sig. Með þá tvo þá eða. Já. Já. Já já hann átti, hann nátti var... er við Tutt dróttar. Já. í pínja óvart en en hann nátti miklu erfiðara sko þust út af svona er að bara vera skiftust á eins og þeiru segja eru ba skora. Já. Og þá var svo vanta líka vantaði líka bara skotmenn í kringum þá sko. Já. Veit. Þannig að, eins og ég sé þetta eru bara afna 3 leikmenn sem hættir að byggja kriku og ekkert annað. Nei. Það ja, bara þannig. Herðu, uh Denver Nuggets. Já. 34 og, og hálfur. Það fannst okkur litið. Við settum báðir yfir á það enda vann liðið 40 leiki. Já. Og var lengi í áttunda sætinum. Já. Það, það er hérna safaður spennandi hlutir að gerast í Denver þó ekki væri nema bara fyrir Jokic sin og okkar. Hann er unaðslekt að horfa á hans félag körfubolta. Já, hann var svona einn af rjóma í svonum á þessu tjömpili fyrir mér er hann MVP leikmæðu tildarinnar fyrir ekki hann er hérna mest inbrut leikmæðu tildarinnar MIP menur þu? já, MIP -E þú ert að segja MVP m MIP -E p já, M-I-P já. já já já, já. Ég held að það sé rétt þó. Hann er hann það, var, það er ógeðsjælega gaman að horfa á Gaur spila Korbolta sko. Já, og efnan heigi ekki verið settur í þessa bull stöðu hérna menn örkit sé upp að tímabilsið þá er sko tölfræði virri mikið flottari hjá. Já, og þeir eru sennilega svefið bara inn í úrslutakefni heldur ekki. Jú, sérstaklega Kauffort og Kauffortla Þóru tækmarkaðir. Já. er svona þar er eitthva plan í gangi hérna í Danmar. Það er gott plan í þar. Þeir eru næstir hjá okkur eru Sacramento Kings það þarf ekki að hafa mörg orðum þá annað en að það svo þetta skondið að vegasætti 32 og halvan á þá við fórum undir á það og þeir unnu 32 líki. Það er tæft hjá okkur þar en en það hefðist. Já, hefist. það hefðist þeir eru alltaf með ágættist hjálfóðara og, og, og, og kos eins og hann alltaf Og það var náttúrulega að vinna leikir á stöpað sétt innstæmi þannig að byrja með Það ég veit nú ekki hvort að ég teki sama strengt með það Ég sagði náttúrulega að stöpað sétt en það voru ekki Hann var að setja upp ólega tölfræði en, en hann tók bara, tekur bara megnið af þessari fallegu tölfræði baka með því að men að vera í leilegu formi, vera geðvekur, fá tæknivillur, hlaupa getur til baka í vörn og svo framvegis. Og það besti, besti leikmaðurinn er gjörsamlega agalaus og færa vað uppi. Þá er þá er bara ekkert að fara gerast þar sko. Nei, ja, það var alveg rétt. Það er rétt. Það bara er ekkert meira um þennan ágæta klúbba segja sko, því neður. Já. E, Utah, þar tókum við sömustöðu og venjulega vekas setti 47 og halvan á þá Þegar fóru yfir Já, ég fóru undir eins og þannig að og þeir fóru yfir það er hlutinu 51 leik þrátt fyrir, ja. a, þrátt fyrir að þrátt fyrir að slatta mennslum þrátt fyrir að hjá júta mennum og tímabilið hjá stjörnunu hérna heima eitthvað jú... nægin bara komst aldrei almenni í gangi þetta tímabila því að það voru alltaf það var þvar aldrei með sama liði tól leik í röð sko. Nei, og og núna er fyrsta leik á móti klippi þæs missaði Róti Já. Ekki vita hvað veru lengi frá. Hann verður mestu kostur frá í leik 2 og senna út alla seríuna hugsa ég, megnir að seríunni. Já, en alveg í þúlust 6 leiki eða eitthvað svona, kanski. Já, það er ekkert sem er structural damage í löppinni sko. Nei. Það er hann eitthvað maður í beininu já, já. Með, og það sem ég, mér skilst það sé nú bara svona hvað getur spilað gegnum sálsöku. Já, ég meina ég er búinn að sjá viti á honum, það er kannski stökk skot og eitthvað svona, sko. Já, já, veist, hann, hann steig í löppina þegar hann var að fara út af, sko. Já, já, þetta var... Hann náði, náði ekki andanum í góðar 17 mínútur eftir þetta sko. En ég trúi ég trúi því en, en, en mjög vel gert hjá Jóhuta að vinna leikinn. Þar er með ólíkinum sko. Já já. Er skipta inn á sko. Isojo gjösalega að klára þetta eins og honum einum við lagið. Þrílikur snuttengur. A ekki fyrsta skipti sem hann Nei. klára leiki og fert Og liði náttla hefði ekkert geta kært þetta ef að favors hefði ekki geta stíð þannig enn og gefið þeim í rauninni meira en menn reiknuð með það hann já, sko hann var álíka haldur eins og Rúti Góbert, sko hann er bara, þa, hann er ekki hefur ekki verið heil í allaveittur og enn, og, ja, og, og, hann, og hann er það er náttúrulega, hann er með lausa samninga þannig að þú veist, það er ekkert það er honum rosalegi óhag að spila ekki, þannig að þú getur rýmd að það er eitthvað að það hjá kallinum, sko Já, veist, maður sá það, hann er middur. Já. Hann er mikið middur, sko, hann, var hann bara haldraði um, Allt, í leiknum. Hann hjálpaði liðinu samt gríðarlega, sko. Allt, rosalega mikið að höfna. Ef hann hefði ekki, verið, ef hefði, hefði ekki verið klár svona í að hoppa inn í fimmuna og verið öllum nútum kunnumur, það hefur aldrei átti séns í svona eitthvað. Það er hérna, þetta tímabiljá. Ég held ég teljist ekki ómikill hómer þó þið segið að mér finnst með úlíkindum að talið af önnið yfir fyrntjúleiki meða við allt jöfis svo vesunni þauði allar þetta Já, það máli er bara líðir orðið helvítið velmannað og veltjálfað og er með bara trullu góða leik Já, svona á sinnhátt Já, mennir menn að, að sal... tala um góbert sko, sem ég fyrir fyrst í le... sender sko Állaf, ég vissi ekkert út í hött. Ekki mér heldur. Jóh, ég hugsi ég samt gasól í fyrst tím Já, ég get ekki ég get ekki valið mig þar í í fyrsta óróslega biadeildarinn sem að tekur ekki, tekur ekki nema 5 6 frákvæst leik eftir sko. bara sorry sko. Já, já, já. Það er alveg valið hann, hann er að velja þuntu. Hann er að fara annar og rún en sko. Hann er leikari enn en López í frákastanna sko. Það segir hann ókki. Ja, hann er með álíka López tölur í frákastinni. Nei, þetta eru López líkar tölur og það er kannski bara að það hvernig hann er búinn að breyta leikstílnum. Ja, það hef ég er með það að gera. Og og enn það að... honum er alveg skít sama að um hann allt sem hittu törrar en... en. Já. En ja ja, það er, hérna Houston uh, Rockets, þeir eru næstur að blaða hjá okkur. Þá Fjör... huga fyrirtæti einn halfur við sögðum yfir og það var vænt til orðar teki þar sem erunnum 55 leiki. Já. þetta spú, leið náttúrulega spú, bara spútlið spútmiklið ássins. Já, ég ætli mikið að segja það. Allavega svona á toppnum, svona ef að ef við gefum kanski Miami einhver spútnigli stig svona í neðri hluttunum með. Já, já. Kjúston, bara fest þetta tímabil var bara algjörlega best case scenario teknað upp fyrir þetta hjústunni, sko fyrir Magdi Antoni og hjústun þetta small eins vel eins og menn hefði geta dreymt um sko. já, algjörlega, engi meðsli alvarleg já. bara einhvern veginn allt, allt eins og allt að vera harten harten uh, eins og engil já, harten kifti það sem Magdi Antoni seldum það er stóra málið, sko Það ja, var heldur engin Kardashian alltaf á rugli á Nei, nei, nei. Já, var. Sjáðu hvernig Cleveland Bowl spil spilivetur. Ekki, þetta, þetta er bara Kardashian áhrif. Þetta er Kardashian álægur sem eru rosaleg. Já. Eða sé bara þúst þar, ég meina, þúst Harden bara var frábær í og og og hérna og þetta og hann fær fullt aðkvarðun í þekur og leikmann á sér svo það er vel hann á ná alveg skilið og og hérna bara og ég vona bara af því að miðþykki um Mýði Anthony þá vona ég að að Houston svona gangi inn í um þokkafnlega júlukeppni allra og svo menn fari ekki að þú hast byrja á einhverum eh byrja megin einhver leiðinni út í Mýði Anthony maður han þú hast ja ég held ég heldu nú Okay og tapir svo fyrir spörs Ja, ég, ég, ég er ekkert sko ef þær er er er ekki nokku ferð. Þeir klára Oklahoma holdi nokku örugglega sko en ég er ekkert viss um að Sam Antonio sko það í mínum huga snysti halt um vörn sko kort að dag getur spila einhverra vörn. En ég Já. ég held að ég myndi alveg gefa Houston smá gefa þeim smó sjans á móti Santóníu Jú, jú, ég er alveg, alveg til ég að gúttir að það veist, kannski 20% sjans eða eitthvað hún leiks Já, ja, myndi nú Þetta og fimm Ég myndi að meira, ég myndi setja alveg, alveg 40 Já, ok Þeir okay. það sko Þið, Þeir hafa mörgu opn og, og e, sko meðan þó að Santóníu leiði með þennan rosalega kultúr og, og deildakernis eh uh, snillt sína sko, þar þar er, þá eru bara eitthvað ég hef bara áhuga á þessum mennum eins og Tony Parker og svona sko þú veist. ekki eins og að vera að spila í gjör ha varu ekki miklar áhuga spila eins og einkilli hér ja ja það þar þúlust svo svo var hann aðeinski hræðilegur í leiknum áttir og, og svo, Jú, ég ég hef hérna, bara allt í haginn en hérna uh, þessi leið kvar sem er öll sáumur sem ætlanar að fara á vegg á næstu vikum, kvar sem er öll sáumur. A ma reikna með því. Já. Heyrðu hérna. Hver, að, meira hverji sleppa við að gera og. Já. <laughs> e, Houston flottir, Memphis veka sett til 43 og hálfa nú þá. Já. Dei báðir undir eðlilega. Já. Og þeir unnu 43. Sí, við vorum einn ákvarðar þarfnar maður. Já, vorum við voru mér, sko. Ég, ég, ég var held ég rosalega nálægt að ég setti yfir á það. En þær tímabil var fór eins og eins og vissi, ég, ástæðan fyrir að ég setti yfir á það er að ég vissi að það er við meðslavesan á allan vetrinn og það kom á daginn. En þeir Já. voru það var svona það samt svona við að segja hef, hef verið alveg meira eftir í grættum grænd klassinu heldur en kanskje men reiknað hérna að. Já. Smá neisti hérna en Það var smá neisti hérna og og hérna. Kannski Sóla spila spila mjög vel oftast. Já. Og Mike Con Mike Conley, Conley. spila Já. mjög verst. Einn, einn af einna einna underrated leikmenn og og. Ó kanski hérna einn einna af mestu underrated þjálfvarum deltakerna bara. Já. Hérna vinnst hvernig getur ekki vinnst Það ég held nú að ég veist eitthvað svaka liðt um eftir leikin í Já, ég, ég sá það, það var Það var eftir að sjá það. Það var, það var mjög töff, ég, ég mæli með því að menn kíkja á það. Menn kíkja á það. Já. Hérna Dallas Já. Þar fór ég yfir eins og astni á þeir setu 39.5 á Dallas Já. E, þú fórst undir á þá og Og sér það sérð ekkert því þeir unnu gina man 33 leik í grein þá var náttúlega þessi þessi sp spá mín sko með að þeir fari yfir var ónít eftir 2 mánuði sko, eftir mál mánuð, basically það er sko ja rosale meislagi sem í vetur meiddust sem gátu meðstjórn sko, en en Þetta. en samt eitthvað sko, ein eru þeir svo Samt er þetta Dallansleyst þar sékt að, að sko tveir svar þrissvarunum í vetur hugsaði ég neikvænt alls konn þeir eiga aftur eiga aftur að fara yfir aftur og og tímabili hugsaði ég ja þeir fara nú bara í úrslutakeppninum hérna, á mann þeir taka þetta áttunda af því að það var alveg svona upp í lofti sko. en þeir bara það var bara einfaldlega of mikið meðslum og þeir eifu bara ekki það sko ja meðslum og og kanskje líka of lítið af talent en ja líka það sko Hann Carlyle náttúlega heita betri þjálvarinn um deildarinnar. Ja, hann fær þær betri í því að að að hérna búa til kjöklingasalat og kjöklingaskít eins og hann sko. Já, séð kurri sem er hvergeð til að segja að átt heima í deildinni, hann bara sko kannski er hann mest improved leikmaður deildarinnar. Já, hann alltaf erki hægt að segja að hann geri klapp til þess að einbur leiti frábærar skot tölur til dæmis ja mjög, mjög gott klips hjá honum og, og, og, og var bara spila nokku vel í vetur svo náttla fund finna er Joki Ferrell bara orðslaga honum sko ja ja finna heina þessa leikmenna orðslaga ur, með eins og þú séð anna hvað heitan Smith hvað spik þeir byrja leiðinu að Spil, það, Harrison Barnes meitur Því stamma ja. ja, sko. ja. að auðseta þú þú mykje ruslaleik með mannangins sem nefnir. Ja, Storyan Finishnið, ja. að alls konur leikmenn sem enginn hefur eirtt um aður sko. Algjörlega sko. Þeir, hérna, það er svona forðun til að sjá hva hva verður með þetta tallarslag í hérna. þetta var ekki ekki góður vetur hjá þeim. Eh um ekki góðar betur Portland. Veka setti 46 og hálfunn og þá. Við fórum báðir undir og það og það var rétt því þeir unnu bara 41 leik. Já. Þau, ég var á season hjá þeim. Já, ég var svona soldið á því að season áður hæf verið svona soldið overactive season. Já, já, já, Og Já tók því þennan pól í hæðina og við höfum rétt fyrir okkur Já, ég, ég bjóst ekki og... við því að þeir eru Ég bjóst ekki við því að, að berjast, sko að berjast fyrir áttundasættunni, ég held að nú komast nokkuð þægilegin í úsluðu kefnað svona þannig Já En Þeir eru svolítið bundnir í báða skóna núna eitthvað er þeir eru fjáratlega Já, já, það eru þetta samningar sem lítar ósalega eitla út krap og törn var öss Úsú. En þeir, og eru, er þeir eru komið með Nörgits og þeir eru hreifnir á hónu. Já, náður sem Nörgits, fyrir Maison Plumlee það voru, já, hvað skipti? Það myndi ég að segja leika. Fyrir bæðilið. Þannig verður þurftur að verð. nöðsélega að rosta við það. Fengu eitthvað þeirra og, og, og fengu þetta Maison Plumlee sem verða ágeðið sem maður, leikmaður og svo var á sinnhátt nýjar takmarkaður en, en Já eins og er fór fór fór valrættur ég frá dennuver til Portland. Já, mun minnast hann. Munnist það? Minnir það. Þeir, já, þeir, hérna, þess vegna eru þeir montner af því sko, þeim díl. Þe, Portland veitir líka ekki allt að nái ég einhverra menni í, menn í draftinn því þeir Já, eru ég er í bága skóna á næstu árum, það smekir. Já, já, ég held til segir að Það er nú alveg með mannskap, sko, það þyrfti nú kannski að það að sko gera það sem er að topphefi, skipta tveir fyrir einn eitthvað svo leið, sko. Já, þeir eru að það er, er, sko... Þeir eru mikið að miðljúsleikminn. Mjög svo, og, og mikið það að... Það er aðlis yfir... Blöndu, blöndu af gamlum og kottnungum, sko. Svolítið. Já, já, þessi, veist, og... Uh, mark mjög spennandi þarna hjá, það svo... Gokic og þeir mm -hmm. Gary Harris. Já. Sjöfumörri. Algjörlega. Þetta er mjög spennandi leikmaður þess Og sama jaf Portland sko. Nörkeage spennandi leikmaður. Skot bakvættni spennandi. Já, kannski. Ég veita ekki. Ég er ekki ég er svona, ég líst ekki allt vel á þetta hjá Portlandu svo næsta árum eikna. Nei. Heyrðu, heldum áfram. Clippers. Fim, Já. 53 og 1 Já. Þú fer yfir á það ég fer undir og þeir unnu 51 leik, þannig að það var undir þar. Já. Eh, ég tímabilið var nokkurnar einu svo ég spáði Já. Það, ég hefði spáði að þetta lið myndi vinna á fleiri leiki ef að það væri ekki bara orðið svona uh, rútínerað og og ég veit ekki, menn hálf sattir eða eitthvað á svona og ég, ég vissi í ástæðan fyrir ég fór undir að það var að ég vissi að líkilmenn myndu, myndu verða frá góðan part af tíumbilinu og ja. where you know Já, já Ma, það er því fara illa út úr play núna að þá hefði ja, mér alls ekki óvartótt að það er því mikið um uppstokkanir hjá klippars Nei. Fast er það er það er rögg röttasta movie hjá hen það er bara dokk, það er bara því meður er að þjálvarin sem ræður við þjálvarinn og honum tekur svo venntum leikmennana sína. Ég sé ekki að. Ja, það er dok, bara er að reytra blóa það upp sko. Sé það það það hann hann við séum. Það gætiru bara vel verið að hann er bara rekin. Það, það er ekki það er ekkert að gerast eftir að hann tók við það er kannski svolti svolti harsk að segja það en, en, en þeir eru nákvæmlega saman lið eins og þegar hann tók við. Þeir hafa ekki haft heppnina með sér grein. Þeir og ég meina öðurrsku síðustu 4 ára eru eru þetta frábært ef du skoðar sögu þessa leiðs. Já, já en hérna, en ætti að vera meiri, ég menna anskotin að anskotin hafi það, þú ættir að vera búin að koma að þessi lið einu sinni í konfrensvænlas á fjórum fjör árum Já Það hefur bara ekki gert Herðu okla á Huma City Já 45 og halvur Já Við svetum báðir undir þar Já Af því að við óttum það að þegar Kevin Durant verið farin að Þá er þið bara ekki nógu mikið hæfilegum eftirræðna heldig til að vinna yfir yfir 45 leiki. Hvernig enda það hjá okkur? Þeir er önnum 47 leiki. Já. Svona kannski, kannski svona, svona einhverju leiti vegna þess að Russell Westbrook spilaði eins og uh, eins og bara hann væri bara Andsetting. Andsetting ja ég vitum ekki segja einkveru leiði ég vitum kannski segja bara öldlöguleiti. Já en en jóu jóu vest að fá einhver atkvæði hjá þeir í M&P vali jó en mér finnst bara er hann ekki... James Hart en er semt sko hvað Hartin gerði fyrir Houston vera vega meira Já, hann náttúrulega hann var, var hann ekki öðru sætt í MP í hittu fyrir þegar þeir að, þeir að voru góður Já Og hann var sannlega betri núna heldur þannig þá en, en það er þið svona svolítið grátlegt fyrir hann ef hann myndi nú lendi í öðru sætti aftur Já, já mér veist bara mér veist að heila að þessi tveir er lengi annar koma til greina sko, Vist, það er að jújú jú, það er alveg þetta búækti keis fyrir kannski körri Curry, veist, það er kvæi Lennart maður. Eða kvæi Lennart, ja kvæi Lennart. Já ja, algjörlega. Kanski kurri, þú veist, þar að búa til case. Kurri eða kurri bara mistu mistu sko um, þegar þú ert með menn sem eru eiga svona monster season eins og þarðu varst þróað sem spila já, í kringum 80 leiki. Þá já, er já. gaur sem er að spila 60 leiki eða eitthvað. Ég man ég man ekkert hvað kurri spilaði marga leiki. Hann spilaði nú eina bara alla leikinn í vetr. Ó Durant sem misti leiki. Varan ekkert að mistan ekkert úr. Nei, það. Nei, það er bara af því, að, af því að hann var ekki að spila eins og hann væri andsetinn. Já, hann var ekki að spila eins og hann var að spila í fyrra skál. Hann spilaði 79 leiki. Já. já. já. Fyrir mig var sko það Durant meistar, þar hann MVP tiltænnar. Ég næstu samallaði, nei fást næst hann svo rosalegur. Já. Og en stærra meira líka. Já, þú maður taka allar paka en það, það er að vera sem sé curry, sko, curry e, ég veit ekki nei, kannski stu, curry á alltaf heima inn á sem lista held ég fyrir fyr utan Lebron James, þá finnst mér curry óttur rant hrenlega koma miklu frekka til greina heldur en einhverju gauður úr austutildinni sko Þvist, eins og Asia Thomas eða, eða Jimmy Butler eða ja, Það er alltaf bara, bara móðgun við við þessa leikme sko, að hini skuli veri að tala þá eins og Asia Thomas í einhverju MVP skilur við einhverju frekta mann fyrir usta, vestana tala um Asia Thomas sem einhvern MVP, þetta er bara móðgum í curry og, og, og Durant Já ja, þú veist, þegar þær að þeir eru sko, er að vinna 15 20 fleiri leiki sko. Já. Bara... og og, og, og, og eru allar rétt á sig sko. Já. Já við með við, við krítærijuna sem hefur ráði þí hingatil hvaða menn eru eru MVP. Já, þá er það leikmenn í liðum sem eru sná 55 til 60 leiki plús. í kringum 60 yfirleitt sko. Já, þetta er svo topp 2 3 leiki Hann er að kvörum og dremlun. MVP, MVP in, bara þar undanfarin ár hefur komið úr leydinu í fyrsta og öðru sæti bara í í vestrinn bara áratir áratrar. Já. Já, já. Eða fyrsta liðinni í austrinn er það leið brava hvað sem bestur. Já. Það er bara þannig. Já. En þetta kemur til með að reyna að sá kjósendur núna. Já. Og, og það það erði í mínum mjög áhvaðvert ef að vestbrók eru fyrir valinu Já, ef vestbrók eru fyrir valinu þá er kriterían ja, all breytast Já, ég myndi ekki segja það Ég meina, það eru, það ég, eru... Þá, er búið, þá, er búið, þá er búið opnað ákveðna dýr sko eins og kópi þegar hann var hva, hva, hva, Hvað vann Hjústón margarleiki þegar Móses var Móses er síðast við Þa... sem kom ekki úr nýtt sem brjálaði góðu liði Já, ja, það, það var að þá valdu leikmenn herna hva var 83 823 ég manna ekki. Uh, 81, 82, jú, það ekki eh tíma villast ég eftir 82 jó hann mósast já já það er rétt þá voru blaðmenn nei að hérna, velja já. velja besta leikmað sem ég held að það Nj sé í síðasta á skifti svona sem já. að lengur maður sem sagt ja það er það er þá fáa kanski criteria ekki alveg kominn sko Nei, oru ekki. Það var, það var svo nýtt sko að fjörl fjörl fjörluna menn væru að velja. þetta leikmaninn en, sko. en sko ef eitthvað á að sprengja þessa kríteriu þá hefði maður haldið að það væri, væri menn sem að vera eiga svona tímabil eins og Russell's book. Ég er ekki að heimta að að verði svona, en ég bara segja hvernig tímabil Á, já, já. á einn koruboltamæður að hafa til að brengja já, eða ja. til, til að búa til undantefningur sem svona regluna skilur eða þegar kóp ég bara vendur og líð sko, og veist, sem byrjum líðsmenn voru smussparker og hvað er mér brán, dróð það í úslið að getna sko, þótt að væri með lamar rót og með sér sko e, já, hvað er 2006 þegar sko er það hérna, 35 eða með að leik já Þá var Stífi Nasko Hva? sem bestur sko. Já, hvað önnu er marga leiki? Þeir voru langt frá 60 leikinu og þeir rétt skriðinu í Osloðu kjærnina. Þannig að þeir eru rétt rúmlega og veist, eitthvað, þeir eru að voru á sviðbu rólu á Vestbrókar núna. Ertu þessum að þeirra að vennu 47 leiki? Ég veist, 45 ganski. Var, var hann ekki? Voru þeir ekki konu með Andró Bænum? Ég manið ekki. Andró Bænum var var neiliði þetta ár. Já. Já ja. Ég skil ég 2,2 stig meðalta leika eitthvað og svona. Það var algjör Umræða kannski fyrir annan annan tíma en en hérna eh þvíum tölustir San Antonio þeir settu 56 og hálfanna þá og við um báðir sko, svo hræddum við að, að láta San Antonio steinnplokka sem fá velta þar en við settum að sjálfsu við yfir báðir. Já, við erum búin að læra reynslunina. Já. Já. ég reyntar ég reyndar sko hef ekki ég hef ekki stundað það að fara undir á San Antonio í deildakæfinu sko. það, það er bara bara eru... að snæ og gerir það. Ég ég hef Já. meira verið að þeir hafa meira verið að láta mig um líta illa út í úrslutakeppni sko. Já, þeir þetta Bæði bara... með að vera of lélegir og of góðir. Þetta er svo ækta þemabil fyrir San Antonio 61 sigur og 61 sigur og og á uh, uh, uh, í úrslæði eða playoffs í conference. Já. Uh -huh. Hvað er ennurt stemplast inn sem einn besti leikmaður deildarinnar? Uh -huh. Og kassola stemplast inn sem besta þriggja stiga skytatöpparinnar. <laughs> já. Á, já, já. Og hérna sem samt uh ama að það leikmenn David á... Lee, að David Li að sanna að hann geti ennþá spilað mínútur enn já, hei, Lee var flottir, í efja David Li er rosa flottur hann vetur. Já, þust alls konna pappakassa svo Edmund og Demond. Og... Já, ég meina, það menn eru að tippa að hann verði jafnvel í varnarúrvali deildarinnar, kanskje númer 2 ah. eða eitthvað. Þa... Eð, Ta ég get mári reynt bískur um það. Að... Ah, já, já. Getu, ekki, er a, ekki er að ekki er annað skila á því er svo Nei. Nei. Nei. <gri> bueno. En það er þúst bara ækta þúst Popper náttla menn til að executea upp á 10 og, mm. og, og, og og það er ekkert gert neitt af með hangandi hendi. Kultúrin fer rosa langt með menn og og mm. hérna þúst ef þetta væri ekki samtóni og spörs þá væri ég farálegur hufina þessu liði. Það þetta þeir eru búin að gera þetta í 20 ár. Já. Og það það, það virkar alltaf. Já. Allar með allvægi í og ég meina það er nú hluti af þessu að að setja rassa í sætt uh, í sætin til að svona í deildakeppni yfir vetrinn. Algjörlega. Og fólk er fæst gaman að sjá hvar ballt leiðir til vinna. Algjörlega. Þá er bara Golden State Warriors og kvikindin í Vegas voru nálægt í þar eins og og það má ég að segja að þetta þetta hafi ráði úrslipum bara þegar ja. settur 66 og hálfan á á Golden State þú fórst yfir og ég fór undir Shhh. og þeir endur með um 67 67 er rétt slefaði það sko. er rétt að þarna munaði hálfun leik og, og ef, ef ég hefði Við réttu megin aðnað þá við enda jáfnis Nei, ég vann með einu 18 og 17 Það við erum báðir í 50 Við erum báðir í gróða Við erum báðir með 10 vinninga af 15 í vestrun En 7 og 8 í austrun En finnst þér ekki svolítið áhuga að að maður sem setur 15, 16, 17 18, 19 undir í röð skuli samt enda með 17 rétta að 30 það er nokkuð gótt það er lægja að vera svart við líka já, já, þú veist, það er hérna ég hef ekki mér bara, ég hérna þetta bara, ég let skynseminu bara ráða varðandi auðstutöldina mér fannst bara mér fannst bara að þessi auðstutöld vera drasl og hún var drasl Ja, hann er ekki, ekki meira, að langa svo stutt. var miklum meira drastinn í bjóstu. Já. Það er bara hann. Hann eigur að tala um Golden State, þar reikar að tala um það? Nei, þeir Nei. bara Þa það bara... þar eitthvað, það þar er eitthvað ofurmannlegt til til að þeir væru ekki meystrar. Já. Þú hef... sáð að ma sáðuðu klárlega í því sem fyrsta leik á móti Portlands, sko, þeir voru bara á 50% taka til í seinnasta leiklut. Já. Það bara að ég var klár að það, það var bara, bara leikurinn búin Já, ég held að Síðan ég var held... sí, kólum átti sko, var fárálugur í fyrráleg uh -huh. bara alltaf halda leiknum mjöfnum uh -huh. þeir... Það var að í semista leiklu það var bara að nú alltaf að klára þetta það var leik á... unni með 15 stöðum Þeir hafa, Macollum, sko það er ekki langt sér en ég sá Macollum spila um svo engil á móti Golden State í Auckland, sko en þeir, þeir svona hafa stundum verið að skiptast á eða eiga stórleiki á móti Golden State, sko bakverjarnir hjá Portland en það bara það bara dýur yngar aðeins ég bara, ég veit ekki hvar hinn liðinni tildin eiga að fá vopnaða mannskapi í það að gera eitthvað við þetta Golden State en, Nei, en Golden State þarf en, samt að vinna titilin núna já, já, Elfver ok vinna ekki titilin núna þá bara, sorry, þá þarf bara þá breytist bara narratífi í gringum þar lið þá er spurning hvað gerist, sko Þeir, það verður halda... sa að verið haldið saman mannskap sko alvu pottet sko þá er spurning hvað er gert með þjálvarar sko nei hann er alveg safe hann er alveg safe bara... ha, hann er með með þessa pólus er láta alla spila á, og þúst og allt í mér þúst mér fannst hann gerði allt of mikið mistök við finals í fyrra Já, það má eflöst til sannsöð að fara. En þeir gerðu sér þetta erfitt fyrir sjálfur líka að hluta til áhæfni eins og meðslum og, og hluta til að villisgangi í, í dreymandrínu. Var, sko. Já, já, og, veist, og hluta, til, hluta til að veist, ekki góðu execution hjá Steve Curry play-o eða sendjóð í sjöndalegnum. Kanski. Þetta var, veist, og Þetta voru fullt af litlum hlutum sem löðust saman eitt. Það var ekki, ekki Stíf Körra þakka að Golde Steyrliði náða móka sig upp úr hólunum og mútið okkur á bara Það var bara geðbýlunar bil, geð skott rispu Clay Thompson að þakka. Clay, Clay Thompson áka bara að það sína hann er einna tveim bestu skittum allra tíma. En það er líka, líka rússalega vannmettið dæmi, sko, kannski var það best að náttla æðir vinna titilinn þá náttla fellur hann sjálft sig en, en ef við tökum með á deildakeppninni þá var það best sem kom út úr því er Kevin Durant færi til Golden State fyrir Golden State var það að koma hans eða bara ná... eyðilaði eitt lið nán ja ja fyrir utan það nei koma hans þýtti það að Þá voru allir í haust voru bara allir að tala um Kemindurand og Russell Westbrook í staðan fyrir að tala ta, staðan fyrir að vera ta, ta, spurja, spurja Dremond Green hva, ja, ja. hvernig tilfinning það væri a, að hafa kostað leðið sér til títilinn til, sko. Já, já ég, ég vil ekki alveg bleima bara honum skilur Nei, en svo náttúrulega Steffen Curry var ekki heill Steffen Curry var ekki heill Þið mættu A mátt hægt einki til leiksi þriða leiknum. Þeir voru 2-0 í í Cleveland. Já. Eh. Uh, só meiðist ykkur Dallas, só meiðist þó godt. Uh -huh. uh, fer feran í bann. Só er slæmt execution hjá Steve Curry í hérna í síðasta leiknum. Samr varður endar þetta á því. The Bronteims gæsanla samt endaði þetta á því að tuntu var er eitt skot hjá Kyrie Irving sem skilur liðina. Já. Þannig þust skot það sem að er, eins og ég, eins og þú segir það fjélta fjöll allt með Cleveland sem hættur að falla í þissu. Tölfræðingar Nordarnir á podcasti þetta tölfræðingar Nordarnir og ESPN voru búin að búnast það út að það voru meiri líkur á því að, að hérna karfa ársins í deildakeppninu þetta árið þar að Stephen Curry þriði og Oklahoma nei Golden State sigur á Oklahoma Í ótrúlega leiknum það þegar hann treðiðan séu með skotið næstu frá miðju tölfræðin syndi það að, að það voru meiri líkur á að það skot færu ofan í heldur en þryggjastu karfan sem var Kari Örling skoraði þarna í krönsinnu hann Já, já er Þeir eru búin að rekna það út bara Á já, já En já, þeir og þú, þú veist og, og ef tapa ef þeir ná ekki að vinna titili núna þá eru þeir liðið sem er búið að vera langbæsta liðið deltinni í þrjú ár en hefur bara einn titil að sína fyrir það og það var titil það sem maður má ekki gleyma því það sem að e, móterður þeir hafðu allir alla óhefnina með sér og meðan þeir hafðu hefnina með sér Æ, og stundum er þetta bara þannig það er, þetta er alltaf þannig þú verður að hafa hefnina með þeir eða allar verða enn bjámistari það er já, bara þannig Þú verður, að hafa, er, smá, það... að veist, verður að fara meira og um minna injury free í gegnum playoffs. Það er bara þannig. Til að eiga sjanse sko. Það haf, bara það er ekki vita til þess a, er, a, a að að að lyf hafa verið meistarar sem, sem að við, sko með meitta lykilmenn sko. Það gerist bara eigin ekki sko. Eh Já, þetta er skemmtileg kenning. Kvaf ek er velta ég er að velta fyrir mér hversu korti Scottie Pippen hævi verið meðttur Scottie Pippen var mettur í 98 eða hversu mikki mettur? Ah, ég meina væntala ekki meira en menn eru almennt á á þessum tíma geri já ráð fyrir maður, það Njö. er til alls konar svona sögur már. Ah, er kanski svona eina stó sem í man eftir. Já en þá verum við samt eina að tala um sko, að þú veist, með lykilmenn meitta þannig að þeir fari konst ekki búning sko. veist, lið verður ekki meistrar ef að það er með lykilmennuna sína meitta alf eða utan valla Já já en ég er að tala um svona meitta sem meira en eitthuð smá nægging innstjör í sko. Já ég Skil... en það er ég held að það sé bara ekkert algengt sko. Ef er, Nei, erum að, að er, tala um hva... algjör lykilmenn sko. Já, það er bara, er ekki algengt sko að leikmenn sko það, mjög algengt að leikmenn sem er með einhver nægjengi índsýri, það eru allir að allir, þessu tíma allir. en við erum að tala um svona stóru veðsli sem hafa áhrif og getur leikmana en menn spila samt ja. Ja, ég, sér, sér, sér það, bara... Það, það bara gerist ekki oft hva? ég held að Nei. þetta dæmi með skótti pippen sé síðast að segja mann eftir sko. Sjáðu bara sjáðu bara árin sem að San Antonio krasaði í úrsluta kjerni og, og datt út í fyrstuðumferði eitthvað eins og þau döst út á móti Memphis í fyrstuðumferði eitthvað, eitthvað svona já, já. þetta voru árin það sem að Tim Duncan Manu Gino Billy, eða Tony Parker voru það meittir að þeir gáti ekki beitt sér á fullu og það var nóg já já það segir okkur svolítið sko þú veist, það er mönurinn á, á að, að keppum titil eða jafnvel vinna titil eða datt út í fyrstu annar um þetta getur bara verið rosalega. Hann má má líta út að berjast. Ég bara, viðstu, ég er að reyna að hugsa til baka sko. Ég man ekki eftir að að að að meistari með mэн mikið meitta sko. Nei, ekki heldur. Ekki heldur. En ég er ég er ekkert búinn að setjast niður og stóð vera sko. Nei, ég er bara svona, er, er annar hrættið í huganum, sko, það eru nokkuð fræg það eru nokkuð fræg matsepp, sko það sem menni eru, veist þið, svo, og 7, þá er bostan gjössal á felgunni Já, já 8.20 og eru leikas algjörlega á felgunni Já, og það vendar önnu, önnu liðin ekki, sko, já. Venda önnu, það vendar önnuðu ekki titlið. Já, já, veist það er það sem ég svona er við, 8.20 og 3 og eru uh, mikil meðsli og leikas, mjög mm -hmm. Eh uh, þota uh, með sig og Djappar hafði verið meiddi sko, þá voru, voru svona ha. Vel allir aðrir meiddi sko. Eh uh, uh, hefur við erum búnir að gera upp. Já. já við erum alltaf búnir að gera upp okay. og okkur tókst ekki finna mitt að finna neitt af þarna lið sem verður meistari uh, með meitaleikinn menn. Nei ég meina sko, við, við þurfum ekkert að skrifa einhverja vísindarskíslu um það og staðfesta hana hérna bara út í loftið í, í hlaðvarpi, það ég held er nú ekki því sem að það er skemmtilegt að hlusta eftir þeirri niður stöðan en hérna, við erum búin að gera upp nokkurnið hluta þessu, þessu dildakefni og, og þá getum við nú bara að fara að einbetta okkur alveg að úrslita Já Já Hún byrjar bara hún byrja að ljóma vel bara myndi byrja að ljóma þetta vel og, og, og, og hérna mér sýnist þá rönduður tveim stegum yfir þegar mínúti er eftir já þegar er ná ekkert hvað er því heldur Ú, og, og, og, og, og, og, og Chicago er 8 þegum yfir í hálfleik og það er Boston já þú hérna e, þú varst fyrsti maðurinn e, fyrsti maðurinn í, í sem að tók þátt í þessu hlaðvarpi með mér á sínum tíma já, og kannski verðuru þú sá síðasti sem að tekur þátt í því uh, undir þessu formati eins og það er í dag það er aldrei já. að vita kannski eru breytingar fram já við sjáum til sjáum til með það, herrðu, takk að þig kjærlega fyrir þetta kunar kjæra til hafningur með sigurinn í takkjala. Takkjala. <laughs> takkjala ok